Åh oh, ja, men jag, jag, alltså jag känner att rumpan verkar just nu så jag behöver verkligen hoppa av bågen nu och sätta mig ner och ta det lite lugnt här och inte bara fara omkring på vägarna. Det, det är tär på både kropp och själ ibland så det, det är skönt att kunna slappna av lite här med det idag Danny. Ja, jag känner detsamma, men vi ska nog inte slappna av för mycket för då är risken stor att vi blir zombifierade bägge två. Det är en sån där vecka igen där det har känts som att det har gått alldeles för hårt, alldeles för snabbt och man har inte lyckats återbygga någon energi alls. Alltså det känns som att allt bara har försvunnit ur kroppen på en och man sitter där och vet inte riktigt vad man ska tycka och tänka. Och det är ett intressant sinnestillstånd att titta på film i. Ja, det, det skulle det mycket väl kunna vara. Det beror kanske på vilken film man tittar på. Men ja, det, det kan absolut ha och, och, och hjälpa att och bara kunna koppla bort med rätt sorts film. Och ja, försöka hitta banan igen lite grann där och kanske bara försvinna in i en annan värld ett tag. Och, ja, där, där kan man ju verkligen få, få möjlighet att ladda batterierna lite grann. Ja, jag vet inte om ladda batterierna är rätt uttryck för dagens tittande, men mm, vi, ska, vi ska komma dit, vi ska komma dit. Vi fortsätter ju lite på guilty pleasure temat nu och förra veckan så tittade vi på min guilty pleasure film och den här veckan är det dags för din och... Vi hade ju en väldigt intressant diskussion när vi pratade om konceptet Guilty Pleasures och vi delade ju med oss av några av de där filmerna vi tycker om att titta på som kanske inte alltid håller någon, någon högre kvalitet eller har något vidare rykte och så vidare och så vidare. Och dagens film kommer ju från någonting som du nämnde vid det avsnittet. Det gör det ju definitivt ja och ja, ja, ja, det är väl kanske inte någonting som jag själv skulle nämna som ett guilty pleasure utan mer bara som ett pleasure. Jag hymlar inte med min, min förkärlek för, för den här studion men ja, att det, det kanske inte är hög kvalitet rakt igenom dessa filmer det, det kan jag verkligen skriva under på men det är precis det som är charmen här och under den där skit jag sunkiga ytan man, man får se så bultar det ändå ett, ett härligt hjärta det har skärm och ja, en rejäl uppkäftighet här också, det är eh, filmer som jag inte skir någonting. Det, det finns inga tabun. Det finns ingenting som de tycks vägra att ta upp- bara för att de känner att de censurerar sig själva då kanske. Eh, så att det, det är verkligen en fråga om ja, rebelliskt filmmakeri. Det är ren och skär nöjesfilm, men det är även- <laughs> Ja, film som görs för att chockera samtidigt så att det, det är ju mycket som händer här. Det är kanske inte någon vidare form av berättande men det är mer sättet som de gör film på som jag tycker är så så härligt. Och den här studion har ju en väldig känsla av indie och det är ju... Det är ju medvetet naturligtvis, de är ju stolta över att de är utanför hela Hollywood-cirkusen, att de gör sin egen grej, att de har skapat sin egen lilla nisch där de hör hemma med en egen publik och eh, egna produktioner och en egen stil och så vidare och så vidare och det tycker jag faktiskt är... Hedervärt Vad man än tycker om de här filmerna Och om den här studion Så kan man ju inte annat än att Respektera dem För att ha skapat sin egen grej Hur många hade inte velat göra det egentligen Det här gänget har gått samman De har startat upp det här De har drivit det här Och är det fel att säga Att de har hållit på i, i över 40 år så där på ett ungefär det är det ju verkligen ja för det är ju trauma vi kommer att snacka lite grann om idag. De startade där runt mitten av 70-talet tror jag när den stora Lloyd Kaufman och hans kompanjon Michael Hertz stod bestämde sig för att de skulle göra någonting eget de skulle staka sin egen väg i, i filmbranschen och eh, verkligen satsa på att göra eh, oberoende filmer som eh, tilltalade dem själva och ja det kan väl säga en hel del om de här båda herrarna också ska jag tänka och, eh, ja, 40 år senare och lite växel så sitter vi fortfarande här och de är igång och eh, och producerar film fortfarande Så ja Hur dåliga filmerna än är Så är det ju tydligen någon Annan än jag i alla fall Som uppskattar det hela Och vill fortsätta titta på film. Ja det här har ju varit min första smak På den här studion Alltså jag har ju känt till den sedan tidigare Och jag har hört några av de Klassiska titlarna från den Men jag har faktiskt Aldrig satt mig ner och faktiskt tittat på någon utav filmerna och nu känns det ju nästan lite dumt att inte ha gjort det för det är ju en, en kultklassiker den här studion mer eller mindre. Det är en sån där speciell studio som man, man bör känna till om man är intresserad av film. Alltså de har gjort ett tillräckligt stort ja, vad ska vi kalla det, avtryck i filmhistorien att man ska känna till dem. Alltså, tittar man på The Asylums filmer av en eller annan anledning då ska man ju definitivt ha tittat på några av Tromas filmer. Redan nu kan jag säga att det är förmodligen högre kvalitet hos Troma och det är därför att Troma gör sina egna grejer. De hittar på sina egna historier, de bygger upp sina egna scenarion och de går från början till slut i produktionen. Asylum är ju mer eller mindre en sån där eh, studio som, som kopierar andra filmer eller andra filmers koncept åtminstone. Jag menar Transformers som vi tittade på förra veckan den har de ju plagierat men kallar det för Transmorphers istället och med den uppfinningsrikedomen så kan man ju gå igenom deras filmlista och se att det finns en hel del saker man kan lista ut varifrån originalen kommer. När det gäller trauma så har de sitt eget och... Där i ligger ju mycket charm tycker jag. Där ligger ju den här glädjen och den här passionen som jag personligen kan identifiera mig med, respektera och uppskatta. Sen betyder inte det att humor och liknande är på samma nivå för vi vet ju sedan innan att Troma har en väldigt väldigt speciell inställning till humor vi har ju sett det bland annat hos James Gunn som råkade illa ut för att han fortsatte med sin trauma humor, inte så mycket i filmproduktionen men privat och ja smaken är som baken som nämnt men ja, trauma och det är intressant att få doppa tårna i, i det här träsket som du själv kallade det för ett par avsnitt sedan men eh, vad jag har förstått så är inte det här den absolut mest traumaaktiga filmen vi har sett. Nej, det, det skulle jag väl inte säga. Nu när eh, du äntligen skulle ta dopa tårna lite grann i, i det här träsket så eh, valde jag ut en film som ja, kanske är mer klassiskt utformad och som kanske inte har de typiska trauma-egenskaperna eh, rakt mot den för det kan bli väldigt, väldigt mycket väldigt, väldigt fort eh, som sagt, de skyr inga gränser här och eh, chockvärdet är, är ofta väldigt högt i, i trauma-produktioner så eh, mm -hmm. jag valde en film som eh, kanske tonar ner eh, det mest extrema eh, lite grann och på ett bra sätt skulle jag vilja säga också. Det är, det är samtidigt den film som jag tror är min absoluta favorit i, i Trumas galleri här också. Den film jag har sett absolut flest gånger i alla fall och jag fortfarande kan, kan njuta av nu kom jag på att det var säkert över 15 år sedan jag såg den här filmen senast. Jag var lite orolig hur har det, äh, den här filmen åldrats i mina ögon nu. Äh, så äh, ja, det, det, det var med en viss oro som jag tryckte på play-knappen igen. Men, äh, ja, jag, jag försökte som sagt att äh, välja en film som inte skulle ta och, och få din hjärna att sprängas omedelbart utan det, det håller sig på en lite mer lanske Nivå och kanske känns lite mer cinematisk också. Så du håller alltså på att dra mig långsamt in i det här. Det här är första steget. Då, då är jag nyfiken på vad nästa steg kommer att bli. Men det får vara någonting vi pratar i en helt annan inspelning. Idag ska vi fokusera här. Och... Vilket steg det var, det måste jag säga. Om det här är det lilla steget, då, då är jag verkligen nyfiken på vad som komma skall. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Chopper Chicks in Town från 1989 med manus och regi av Dan Haskins. Och vad ska man säga om den här som, som inte titeln redan avslöjar? Vi har biker, och vi har zombies. Alltså, den kombinationen är ju i sig själv helt fantastisk. Sen är frågan om man kan leva upp till sin titel och där finns det en hel del att diskutera. Men alltså, bara titeln i sig är ju... Alltså den är helt underbar, jag blev stört för tjus när du nämnde den. Det låter bara som rent skräp, men den där typen av skräp som man verkligen njuter av. Mm, ja verkligen, rätt sorts skräp kan man väl kalla det för ja. och ja, det, det är bra med titlar som är så berättande att man förstår genast vad, vad filmen kommer att handla om, man behöver ingen beskrivning egentligen utan ja, det här är vad man får, punkt i stort sett, så ja det, det, det är lite uppfriskande och trauma har ju verkligen eh, jag, tagit det här 50-tals skräckkonceptet och vidareutvecklat det och gjort en egen grej av det, en en egen liten pastisch som de har drivit till extrema nivåer och jag det, det har ju samtidigt behållit mycket av den här lågbudgetkänslan från eh, från 50-talsfilmerna men jag har ju gjort den lite så här egen ändå och jag sedan vad man kommer att bjudas på rent berättarmässigt i en traumafilm det, det är det är någonting man inte ska ha så, så höga förhoppningar på alla gånger och det, så är det väl även med, med Chopper Chicks här att ja, där är inte så, så jättemycket historia att prata om men den finns ju där naturligtvis och ja, man kan även se lite av traumas attityd sippra in här, de berättar inte Historian för historiens skull utan de vill visa upp sitt, sitt lilla budskap också och de, det är en studie som gärna står på de annorlunda människornas sida och vill visa hur, hur bra det är att inte vara som alla andra det här är ju filmer som eh, verkligen gör när och hånar det, det mer normala samt, eh, samhället och eh, höjer alla missfust och, –och annorlunda människor till till skyarna. Det är de som är, är hjältarna. Det här är en, ett filmbolag för de små, lite märkliga, lite udda filurerna. Och ja, det är väl kanske därför som, som jag har verkligen fastnat för, för de här filmerna. Vet du vad? När du säger det så, så känns det helt logiskt faktiskt. Jag kan se vad i det här du verkligen gillar– Sen vill jag ändå slänga in en liten, liten kritisering här. Därför att, som du säger, de vill lyfta upp det annorlunda som det bättre. Det normala är vad som är dåligt och tråkigt. Frågan är bara om det finns någonting som kan kallas normalt i den här filmen. Alltså, den här byn vi hamnar i där eh, saker och ting går åt Fanders... Alla människor där är inte vad jag skulle definiera som, som normala. Nu är jag fullt medveten att uttrycket normalt egentligen är väldigt missvisande för det finns ingenting som tekniskt sett är normalt och äh, gemensamma nämnare etc. etc bla, bla, bla, bla, bla. Jag förstår, normalt är ett, ett svårt ord att använda men i sammanhanget tänker jag göra det. Ingenting i den här byn är normalt för alla är udda men de är udda på olika vis kan man väl säga mm. och hjältarna i den här historien de är ju tuffa coola sådana som inte bryr sig om någonting det är frihet och att vara sig själv som är det viktiga medan byn är väldigt konservativ och det är väl egentligen det som är den, den stora skillnaden här de som lockas av det vilda och fria och de som vill hålla kvar i det gamla och stela och det visar ju sig att det gamla och stela kan vara ganska farligt åtminstone om det kommer hasande ut ur en gruva mm, ja eller hur så är det ju eh, verkligen och ja i Chopper chopperchick så, så driver man ju verkligen det normala till sin spets man överdriver ju de här bundhålorna i Amerika och dess invånare och tar det till ja, extrema nivåer även där och gör det normala till det, till det, det, det fula, annorlunda och istället har man då det som eh, är de utstötta i samhället och, och gör dem så, så grundade och normala som möjligt så man, man vänder helt på, på steken här mm. och ja det, det är väl en, en stor del av komiken här också i, i just klassen mellan de, de båda lägen här och ja, hur, eh, hur båda de, de normala och de lite udda ser på saker och ting Ja, egentligen är det ju tre läger här om vi ska vara helt ärliga. Men eh, jag förstår precis vad du menar. Och där finns ju en viss motsättning där. Sen ger ju ett av lägren upp helt plötsligt och bara försvinner. Men det förstår jag ju är ju för att man ska kunna göra de, de här väldigt sanslösa actionsekvenserna Och det, det uppskattade jag. Det var faktiskt väldigt kul genomfört. Men eh, mm, det, det finns lite här i... Eh, i manuskrivandet som jag är lite tveksam över. Jag, jag förstår vad man försöker göra. Jag förstår stilen. Man måste anpassa manus efter sådan. Men det är ändå ett par logiska luckor här och där där jag inte kunde låta bli att tänka Men vänta nu här, vad, vad försöker ni säga egentligen? Ingenting som jag hakade upp mig enormt mycket på. Det var mer helhetsidrycket som sköljde över mig där jag satt helt... Ja avkopplad i soffan och, och försökte hålla mig vaken för att jag var så trött men, men så fort filmen startade så kunde jag inte låta bli att, att sitta och stirra på skärmen därför att jag, jag kunde inte tro vad jag satt och tittade på. Ja, det, det, det är verkligen en sån här chockerande upplevelse. Och eh, jag ska börja bena i manuset på en traumafilm, då gäller det att passa sig, för då, då är det nog Sinnessjukhuset nästa, tror jag. Eh, och, och Chopper Chicks är väl ändå en av dem bättre konstruerade narrativen som eh, jag har tagit del av i, i Tromas eh, utbud här. Men eh, ja, det, det är eh, märkligt skrivet och eh, man förstår inte riktigt hur de tänker sig att eh, man ska komma från punkt A till punkt B och så vidare. <laughs> eh, så att eh, där är en hel del eh, konstigheter som kan ge en rejäl huvudverk om man eh, ger sig kast med det så och när det gäller trauma, eh, koppla bort det här med det narrativa tänket. För det kommer bara att sluta illa den. Det är lite så det känns som att det gjorde faktiskt. Det, det vreds och vändes in i huvudet på ett sätt som jag inte riktigt var van vid. Inte en upplevelse jag direkt skulle kalla obehaglig. Bara väldigt oväntad faktiskt. Och... Ja, det, det är väl som du säger. Att att börja skärskåda det här manuset hade kanske lett någonstans där jag inte hade velat hamna. Men eh, det finns ändå kommentarer och skämt som verkligen fick mig att höja på ögonbrynen. Till exempel så har vi ju eh, den lokala dinerägaren som är en, en riktig hårding visade sig. Och helt plötsligt står han ute och skriker på de här eh, biker att eh, ni har haft sex! Jag, jag kan känna det på lukten, jag minns hur det lukta och jag kunde inte låta bli att tänka, vad tusan är det du står och säger och karvar? Alltså jag förstår att det var ett skämt och det skulle vara, ni, ni är ogifta, ni ska inte syssla med sånt. Det var bara att formuleringen var så, var så sinnessjuk. Ja, det har sina implikationer där kanske. Och ja, det, det är ändå ett lite mer rumsrenare skämt från, från trauma. De, de leker ju gärna med, med det kroppsliga på, på ett sätt eller ett annat men jag, jag, jag uppskattar ändå att det, det kan komma lite från ingenstans de här kommentarerna. Eh, väldigt påklistrat kan det kännas ibland. Men eh, samtidigt finns det även tillfällen då den speciella trauma-humorn bakas in betydligt bättre i, i filmen och eh, berättelsen. här Så att eh, man, man faktiskt hajar till lite grann och eh, skrattar lite smått chockerat. Eh, och det, ja, det, det är sådana stunder jag är nästan är ute efter när jag ser en, en traumafilm. Bara det, det, det smått vulgära som ändå är lite snittsigt utfört. Och eh, med, eh, jag kanske inte fingertoppkänsla men eh, mer av en, eh, en, en, en blodig stumpig handkänsla. Men det är det, det, det, det som är det, det lite speciella här tycker jag. Så vad man får ut av att se en traumafilm det är alltså att de leker med ens förväntningar, det, det kommer saker och ting som man inte hade förväntat sig, det tar svängar som man inte hade förväntat sig så du har alltså ingen aning om vart en traumafilm är på väg. Precis så. Det är, det är väl därför det är så bra att de inte bygger upp något vidare narrativ. För då kan de vrida det precis som de vill för att bara chockera så mycket som möjligt. Utan att det bryter alltför många narrativa regler här heller. Så ja, de, de tar historien dit de känner att de behöver för att få bästa möjliga chockeffekt. Och ja, där har vi det här bolaget. Och vilket bolag det verkar vara alltså. Jag, jag är skräckfascinerad, det ska jag ärligt säga. Jag kommer att doppa tårna mer i det här men, men just nu känns det som att eh, jag har nått en viss gräns med, med just den här filmen och eh, jag behöver nog smälta den lite efter inspelningen här också för, för att verkligen bena ut vad tusen är det jag har tittat på egentligen? Men för att vi ska komma dit så är det väl hög tid att faktiskt berätta... Vad handlar egentligen Chopper Chicks in Zombie Town om? Jo, motorcykelgänget Cycle Sluts rullar nonchalant genom Amerika och rekryterar medlemmar från det trötta vardagliga samhällen som det besöker. När tjejgänget kommer till bundhålan Saraya får det dock lite mer håll än vad det hade räknat med. I Saraya har en galen vetenskapsman experimenterat med att återuppväcka det döda och han har i hemlighet dödat en efter en av Sarayas invånare och gömt dem i en övergiven gruva. Det vill säga inte bättre än att det odöda bryter sig ut från gruvan samtidigt som Cycle Sluts får sina kötsliga lustar tillfredsställda i den lilla byn. Nu har det inte bara Sorias inavlade och konservativa invånare emot sig utan även deras avlidna och betydligt mer hungriga släktingar som trånar efter kött på ett helt annat sätt än vad Cycle sluts gör. Och vad kan man säga efter, efter det där? Alltså, vilken handling? Alltså, det, det, det skriker B-film, C-film, kanske till och med D-film lång väg. Men samtidigt är det någonting så enormt fascinerande över både ämnet, upplägget och genomförandet. Det är någonting här som verkligen... ...kittla någonting i mig som jag inte riktigt visste fanns där... ...och jag vet inte om det är någonting jag ska vara glad över eller oroas över. Det är någonting för mig och min framtida terapeut att ta reda på. Men i nuläget så... Ah, vilken upplevelse att se den här filmen. Jag kan definitivt förstå varför det här är lite av din favorit när det gäller filmerna. För som du sa... Den är ändå tillräckligt normal i sin struktur för att en normal filmtittare ska kunna känna igen sig i strukturen. Samtidigt innehåller den tillräckligt många oförväntade saker som gör att man verkligen ställs på sin kant. Vad är det jag tittar på? Vad är det här? Hur fungerar det här? Hur tänker de här? Vad är det de säger och så vidare? Jag lovar att det här är en upplevelse bortom den normala. Sen om det är vad man hade velat ha eller ej det blir nog väldigt, väldigt individuellt. Men för mig blev det en aha-upplevelse. Det var ju härligt att höra. Så det inte bara blev en kräkupplevelse för din del. Danny. För det, det, det här är ju inte en film som är för alla, definitivt inte. Det är en, en speciell typ av lite udda människor som får ut någonting av traumafilmer överlag, tror jag. Men den här är väl nästan den filmen som är bland det lättare att ta till sig för att det påminner mer om en riktig film helt enkelt. Ja. Men med det sagt så ja, det nästan dekonstruerar de filmmakandet under filmens lopp också och... Det är, det är fullt med, med märkliga klipp och hopp fram och tillbaka. Och det, det är nästan som man de håller på att bara jävlas med en och experimenterar med, med, med filmberättandet också under tidens lopp. Här. Men det, ja, det, det, det, är bara, det är en särigen upplevelse, det, det måste jag säga. Och när man satte sig ner här nu efter så lång tid sedan jag såg Chapter 3 senast så. Ah, det, det tog inte många sekunder man såg titelsekvensen komma upp på, på skärmen framför mig där och ah, just det, det, var så här det kändes att, att se på den här filmen igen och man kände det, det, det varma bubbliga, komma, nu börjar mitt minne komma till liv också och jag, jag mindes lite grann vad jag skulle bjudas på också och ja, när den slår an alla de här Tonerna som, som filmen gör här också med sina ja, väldigt specifika scener som eh, kommer allt eftersom här också. Så, ja, det, är, det är så bizarrt. Alltså det, det, det är nästan som en, en riktigt... Dålig fysisk Monty Python sketch emellanåt när man verkligen går till de mer extrema nivåerna. Men jag tror man tar det ju några varv till självfallet. Och inte med samma typ av finess, utan här är det bara rott och raka rör som gäller. Och ja, det, det tåler man inte det så kommer man bara att och bli konfunderad och förbannad på den här filmen, tror jag. Jo, det må så vara, men samtidigt känns det som bortkastad tid att bli upprörd på den här filmen, för den känns så mm. oskyldig på något sätt. Alltså, den tar upp saker och ting och den presenterar saker och ting på sätt som kan vara ganska så obehagliga eller, eller otäcka att titta på, samtidigt så... Är den så nonchalant på ett sätt så att man, man kan inte ta den på allvar och mm. där i ligger mycket av dess värde ska jag säga. Jag kan väl säga som så att den, den påminner mig om väldigt mycket som producerades på 80-talet när det gäller lågbudget med ja, filmstudios som ville göra filmer på ämnen som de stora studiosen inte var lika intresserade av därför att de... Ja, De sa att det fanns ingen publik för den här typen av film vilket är intressant för många av de här filmtyperna har ju blivit blockbusters senare om man säger så så att ja det, det fanns nog en publik där men de var kanske inte riktigt redo att ta sig an den allt nog. Jag kan mycket väl tänka mig en remake på den här filmen från en större studio med en större budget där många av specialeffekterna och liknande görs på ett betydligt snyggare sätt. Med, med det sagt så tycker jag ändå att det finns en viss charm i specialeffekterna som existerar i den här filmen också. Men eh, i dagens filmklimat hade jag faktiskt kunnat se den här filmen återuppstå hos en annan studio. Men... Eh, Ja, vet du vad, den här har ändå en, en, en säregen skärm som jag ändå måste uppskatta. Mm, ja det är sant, det, det, det finns mycket speciella saker här som jag, jag gärna hade sett i, i en mer modern tappning kanske och ja, jag skulle ju faktiskt även kunna se moderna Troma ta och plocka upp en av sina gamla filmer som den här och ja, göra om den och uppdatera den lite grann och... –för föra lite av, av dagens filmmakande in i, i berättandet här också. Eh, det hade varit en, en väldigt särägen upplevelse. Men med det sagt, det är, det är en film som både känns gammal och tidlös samtidigt. Den, den har några år på nacken och, och det ser man både i, i berättande, utförande eh, och allt möjligt alltså. Men samtidigt, alltså. Det, det tar inte lång stund innan man, man glömmer bort allt det gamla. Man, man, jag blir i alla fall så insugn i den här filmen att det, det, det blir verkligheten för, för ett tag. Allt det det, det det märker man inte av på samma sätt som man märker av... Jag har filmer idag som bara har några år på nacken men som är så förankrade i just den tiden då den producerades att den bara en kort tid därefter blir helt omodern. Eh, Chopper Chicks, den, det känns ändå som en, en klassiker i det avseendet. Ja, vi kan väl kalla den en kultklassiker i alla fall. Bara för att. För eh, studion har ju ändå sina fans. Och det här är en av dess mest kända titlar. Så varför inte? Men jag kan personligen känna igen en, en känsla när jag ser en sån här film. Som, som kommer från när jag pillade lite med filmmakande själv. Jag menar... I min medieutbildning på gymnasie och sedan på högskola så var det ju lite filmmakande som man, som man pysslade med. Så att jag har ju varit inne och gjort saker, inte på den här nivån och inte av den här typen, men jag kan, jag kan känna igen den här den här passionen, den här nya känslan av att jag håller på att skapa någonting som jag inte riktigt behärskar ännu men tjo vad kul det är och vad kan vi åstadkomma med det här och så vidare det vi producerade då det är ju inte på långa vägar på den här nivån och det säger ju en hel del faktiskt men jag kan, jag kan känna igen det här vi vill, vi kanske inte kan men vi vill och... Jag kan inte annat än att beundra det. Hur slutresultatet än blir, vad våra omdömen än blir, jag kan inte annat än uppskatta jävlar anammat. Mm, ja det måste respekteras definitivt och ja, det är en av fördelarna med att inte ha så mycket pengar att tillgå, då kommer engagemanget fram istället man måste verkligen brinna för vad man gör och vilja någonting och, och känna den här skapar glädjen eh, det, det är det som ersätter pengar egentligen i, i filmbranschen på många sätt och vis och, ja, det, det är jag ett exempel på för eh, de vill verkligen, de har roligt när de håller på och de, de gör det här inte för att och, och bara bli kändisar och äh, rika och berömda här utan det, de vill bara hålla på med det de håller på med punkt slut och ja, det, det är en sån inställning och ett sånt engagemang till det man håller på med som äh, verkligen gör att, äh, att jag sätter den här studion äh, högt upp på en faktiskt Ja, jag vet inte riktigt om jag vill sätta den på en pedestal ännu. Men jag är fascinerad så långt jag vill i att sträcka mig. Men ja, det är hög tid att vi börjar prata om rollfigurerna som dyker upp i den här filmen. Problemet är ju bara att i och med att manuset är väldigt udda så är ju berättandet lite udda också. Och rollfigurerna kan jag inte säga annat än att de är udda också. Och det gör ju att en analys är lite... Lite lurigare än vanligt. Och om jag ska vara helt ärlig så är ju många av rollfigurerna här ganska papperstunna. Alltså, de är det de ska vara. I många fall då, biker och tjej eller stadsbo. Men inte så mycket mer. Alltså, de har namn, de har en, en början på en personlighet. Men det sträcker sig ofta inte längre än så och det är ju för att vi har en, en liten grupp som är själva motorn i historien men samtidigt behöver vi fler figurer för att ja, befolka stan om vi säger så och för att det ska finnas personer i det här gänget som kan slåss mot zombies och det... Det finns många biker och tjejer men de är en i mängden många gånger. Där är bara två som riktigt, riktigt sticker ut tycker jag. Och det är ju deras ledare Rox och en av tjejerna som kallas Didi. Och hon visade ju sig ha kommit från den här stan så hon har ju lite mer historia. Och de käbblar ju fram och tillbaka, de käbblar med de andra tjejerna, de käbblar med byn. Och det är väl en, en rätt stor summering av deras rollfigurer De, de käbblar <laughs> Ja, de är uppstutsiga och mot allt och alla Även mot, eh, mot varandra här ska man försöka gå, gå lite mer in på, på djupet här så är ju ledaren Roxy där, hon, hon försöker ju verkligen hålla samman gänget här mot alla odds för det är ju en brokig samling personer som har, har skapat cycle slots här som driver omkring lite planlöst och det är ju personer som ja, inte kanske riktigt har funnit sig själv eller sin plats i tillvaron alla gånger och ja inte kanske riktigt är ämnade för för bikergänget egentligen och har inte riktigt fått upp den här tågan, den här drivkraften det jävlar som som behövs för det livet och därför är Rox väldigt hård mot dem för att verkligen försöka få dem att, att ta tag i sina liv och blomma ut så att hon kan stå till sidan och, och låta någon annan ta över här så det har ju verkligen varit det som Rox kämpat för men det går inte, hon måste ha en väldigt hård hand Och vara så bitchy som möjligt Nu faller det henne väldigt naturligt Så det är inte några svårigheter För för Rocksteel här Men ja, hon, hon förbannar De här tjejerna För att de inte kan ta tag i, i Sina egna liv, men Ja, samtidigt så känns det nästan som det, det har blivit hennes familj där också och hon har riktigt svårt att, att, att släppa taget om dem för det, det finns ju ändå lite kärlek där i sinsemellan och de, de har ju funnit en, en tillvaro tillsammans i alla fall. Ja, alltså att det är en familj det är jag villig att köpa för de bråkar sannoliken som om de vore en familj och... Jag förstår essentiellt att hon försöker hålla gruppen samman. Samtidigt verkar hon väldigt nonchalant till alla problem, alla önskemål och allting annat. Om det inte följer hennes väg så är hon ganska så ointresserad av saker och ting. Så mm. är mitt intryck av henne åtminstone. Hon är väldigt... Jag, jag, jag, jag, vi, vi, vi, gruppen, gruppen, gruppen, cycle sluts. och så är det inte mycket mer än så. Och jag förstår att en ledare ska vara någon som har en, en hård hand om situationen som verkligen ja, ger order. Vi ska dit, vi ska göra det, vi ska upp, vi ska ner och höger, vänster, fram och tillbaka och så vidare och så vidare. Men samtidigt tycker jag att det, det finns... Ett litet ointresse till de andra figurerna. Det är väl just därför som Didi och hon kommer samman flera gånger och bråkar. För hon är ju desto mer emotionell. Förmodligen för att hon, hon känner ju den här byn. Hon känner folket som är där. Hon har band här som hon egentligen inte hade velat att, att de blev blottade. Men nu är de där. Det är inte så mycket mer att göra. Och hon försöker ta situationen som den kommer och det blir tyvärr väldigt konfliktfyllt och mm, ja jag uppskattar dialogen för den hjälper att ge de här rollfigurerna lite extra kött på benen men uh, jag vet inte om de kunde hålla lite dramat på på en lite lägre nivå ändå Ja, det, det hade man ju säkert, men ja, då, då hade det verkligen skurit sig mot resten av filmen då som eh, är väldigt extrem och eh, överdriven överlag. Så att överdriva gnabbet eh, och spänningarna i gruppen där också, det, ja, det, det, det passar sig lite mer stilistiskt om man eh, ska eh, se det på det sättet i alla fall. Eh, men det, ja, de, det är ju väldigt mycket... Gnabb av, av samma typ där vilket kan bli lite, lite långrandigt eventuellt då. men eh, lyckligtvis så, så finns det ju en, en hord med zombies som råder bord på det lite emellanåt i alla fall så att det inte bara blir eh, gnabb som om det vore ett gammalt par hela cykelgänget här som eh, bara håller på och gnäller på varandra hela tiden Eh, så att det, det, det är väl lite det som kan få filmer att kanske stanna upp emellanåt där eh, just med, med alla diskussionerna i, i motorcykelgänget där som... Eh, Ja det, det känns som att man kan det ganska fort tyvärr men annars så tycker jag ändå att det, det är bra fart i tjejerna här och de har en härlig eh, attityd och ja, jag gillar verkligen Catherine Carlin som, som rocks här som är ja, verkligen ybertuffingen personifierad här. Det, hon känns verkligen som ledaren för ett motorcykelgäng så ja, jag köper verkligen den bruden med, med hull hår faktiskt. Jag ska ärligt säga att jag köper både Rox och Didi, eller ja, Catherine Carleen och Jamie Rosen för jag jag gillar dem bägge två, de har väldigt mycket att komma med, de har mycket glöd, de har mycket att säga, de har många känslor som de lyckas att leverera och det, det ger ju ändå lite smak till filmen, de här rollfigurerna Fungerar bättre än vad jag kanske får det att låta som. Jag kan bara bli väldigt trött på gnabb när det håller på alldeles för länge för det är inte riktigt det jag har satt mig ner att titta på filmen för. Jag vill se motorcykelbrudar som, som slåss mot zombies. Men... För all del, man måste bygga upp de här rollfigurerna. Vi, vi ska ju ha någonting som vi kan hänga upp vår emotionella kontakt med. Och så vidare och så vidare. Saker som jag har gnällt på i andra avsnitt om andra filmer. Men det finns en gräns på andra hållet också. Där det blev för mycket. Och gnabbandet hade de kunnat dra ner lite på i mitt tycke. Med det sagt... Det är två sköna tjejer, resten av gänget är också väldigt sköna men lite förkäntigare som sagt. Har man sett dem innan de säger någonting så har man ändå en ganska bra pejl på vem som är vem i gänget. Och det fungerar ju för all del, det är en lågbudgetfilm så man kan inte förvänta sig allt för mycket. Det är, det är sköna tjejer helt enkelt. Mm, ja det, det är det överlag och eh, var och en av tjejerna har ju lite personlighetsdrag också eller en aspekt som de tar upp som ska definiera personen lite bättre i alla fall så att det, det är lite lathet i karaktärsbyggandet här definitivt men mm. eh, för Jössenam det, det behövs inte så väldigt mycket i den här typen av film eh, så här har man ju ödslat mer krydd på just eh, Didio och, och Rockstar och ja, gjort den ena till eh, led typen som eh, verkligen är eh, bajkebruden personifierad och sen Didi som eh, är den ja, lite mer eh, hunsade tjejen som kanske inte släppt taget om, om sitt gamla liv fullt ut och inte riktigt vet vad hon ska göra och eh, känner sig nästan lite alienerad i, i gruppen också emellanåt och eh, ja, vågar inte riktigt ta, ta steget ut och acceptera eh, sin plats i i gänget här också att det, det verkligen är det här hon vill göra så att det blir en liten resa för, för Didi här också speciellt när hon kommer tillbaka till sin, sin gamla hemstad där och jag tycker Jamie Rose gör en, en bra prestation där också det är väl eh, lite mer kvalitet i, i både eh, Jamies och Catherines prestationer här än i, i övriga eh, motorcykelgänget också. Och, eh, ja, det behövs verkligen för så mycket tyngd vilar ju på, på de här. Eh, men annars så tycker jag att ja, det är ju lite, lite stelt i skådespeleriet vissa gånger i, i övriga motorcykelgänget. Naturligtvis, det här är, är ju inte några... Ja, allt för stora stjärnor som, som vi har i, i rollerna här. Men alltså, de får ju ändå ge liv åt sina karaktärer. och Man, man förstår vad det är för figurer i alla fall. Så jag, jag tycker ändå på det stora hela så är det riktigt lyckat faktiskt. Men när du säger att de inte är några större skådespelare, de här tjejerna... ...så vill jag ju skjuta in att de faktiskt har en större skådespelare... I den här filmen. Vi har ju Donny som visar sig vara DDs make som spelas av eh, Billy Bob Thornton. Och jag kan väl säga som så, han passar som den här gubben från bunn definitivt. Det, det känns väldigt genuint. <håll> DD känns inte som att hon kommer därifrån. Mm. Donny gör det definitivt. Ja du utan tvekan alltså det, det, det skulle inte förvåna mig om att filmteamet kom till den här bonhålen för att spela in och hitta Billy Bob Thornton i ett hus där och bara lät honom vara med i filmen så pass bra ser han ut att höra hemma där <laughs> eh, så att det, det är riktigt roligt att se och det är en väldigt väldigt tidig roll för Billy Bob här också så det, det gör det roligt bara det, så lite kuriosa eh, får man sig när man ser på Charper Chicks också och här finns ju även en annan lite storhet i, i skådespelarvärlden här också för vi har ju Louis Arquette som skeriffen i, i lilla byn här också som är, är papp till hela den här arketthården av skådespelare som har littrat Hollywooden den senare tiden här så där får man se hur far ter sig också i skådespelarväg och man förstår varför han inte har kommit till samma nivå som sina ungar i den här filmen. Nej, de kanske tog allt talang från honom när de föddes helt enkelt. Han gav dem allt han hade och stannade här ungefär som en zombie. Hust, hust, härkel, härkel. Och ja, på tal om zombies så har vi ju en väldigt intressant rollfigur om jag ska vara helt ärlig som vi måste prata om. För vi har ju galen pannan som ligger bakom alla händelserna här. Vi har ju en, en vetenskapsman, eller ja, han är väl egentligen en begravningsentreprenör, men han har, en, han har ambitioner kan vi säga. Han, han håller på med sina experiment, han väcker folk till liv- men de är ju inte riktigt sig själva, vilket gör att jag ifrågasätter att han har ihjäl folk för att sedan väcka dem till liv igen. Det är, det är någonting där som inte stämmer riktigt med hans logik. Men i den här logiken, i den här skeva människosynen så har vi ju en rollfigur som blir... Oerhört intressant att titta på, bara för att han är så extremt överdriven, så extremt galen och så topptunn och fel. Ja, det, det. Här är det verkligen extremt skådespeleri här och en extrem rollfigur också för den delen. Det är. Väldigt märkligt här. Här har vi alltså tydligen en Karl som kommer från militären från första början som inte förstod hans experiment för att vilja väcka de döda till liv. Så han lämnade militären och hamnade sen i Soraya för att bli deras ja, begravningsentreprenörers slash präst. Slash, ja, jag vet inte allt men när man bor i en sån liten by så får man tydligen hjälpas åt med det mesta. Men vid sidan av hans vanliga sysslor så experimenterar han med Döda som han eh, i smyg har i hjälp på. Eh... På gatorna där och utför sina experiment och skapar zombies som... Eh, han har en liten plan för att visa det sig också. Och ja, här får all logik åt sidan för han, han är verkligen galen och han visar det också. Han förstår det också dessutom. Han förstår hur und han är och hur tokigt det hela låter. Men eh, ja, han, han är bara lite smått besatt av, av det här för... Eh, Ja, någon anledning. Ja, jag tror varken han eller jag har, har förstått varför han måste göra det han måste göra. Men det, det är väl det som är lite skärmen här också. Och här har vi ju Don Kalfa i, i rollen som vår vetenskapsman, och här går det ju verkligen undan i skådespeleriet. Han går till sådana nivåer och det är sån Extrema kroppsuttryck och rörelser, alltså hela kroppsbråket, sättet han pratar på, det är så, så topptoner galet, alltså. Så att det, är, ja, det gör nästan hela filmen för mig. Ja, alltså, har man ingen aning om vem Don Karfa är, så skulle jag vilja säga att han är lite som Christopher Walken men, men betydligt mer energisk. För Walken kan vara ganska avslappnad. Den här killen spidar upp ibland på ett sätt som är nästan sinnessjukt om jag ska vara ärlig. Och det passar ju figuren definitivt. Det passar den här galenpannan som bara gör det han vill därför att han är und helt enkelt. Det är all hans motivation. Jag är und, Jag vill göra det här och inget ska stoppa mig. Visst han har ett slutmål men hur intresserad han är av det där slutmålet det får man inte riktigt någon känsla för. Han, han tycker bara det är så förbaskigt kul att, att väcka liv i folk igen och processen att göra det och så vidare. Och det är också kul hur han springer runt och försöker hjälpa zombisen senare när eh, chopperschicksen försöker göra sig av med dem. Han eh, dyker upp för att försöka stoppa dem. Han dyker upp för att försöka ge zombisen ja, beväpning så att de kan försvara sig. Och, ah, den här karen är topptunn och galen på alla sätt och vis. Och jag kan inte låta bli att älska det. <laughs> Nej, det, det är verkligen svårt. Alltså. För det, det är sån skärm och, och sån energi här att ja, man bara myser i all här. Och eh, som han själv säger här, han gjorde det inte för att, och, för att bli rik eller eh, berömd eller någonting. Han, han är bara elak helt enkelt. Så eh, han förstår sin egen motivation i alla fall. Och eh, det gör det eh, så mycket härligare på något vis, jag vet inte. Och eh, Ralph han är del i en av mina favoritscener i den här filmen också. När han går till attack mot brudarna och de skjuter honom i, i benet och han hajar till titta lite på dem och sen bara vänder han sig om och haltar lite sakta därifrån igen. Eh, bara agerandet i, i den scenen där gör det helt hysteriskt roligt för mig. Jag, jag bara älskar det. Ja, men jag kan definitivt se att det kanske blir för mycket för vissa filmtittare där. Det är inte en rollfigur som kommer att älskas av alla, men... Vi som, som tittar på det här och ser det, det vackra i galenskapen, för oss blir det ju en, en riktig fest på olika sätt och vis. Och på tal om fest så har vi ju faktiskt en, en underhållande figur som springer runt där också och försöker hjälpa Ralph i hans elaka Ja, planer. För vi har en liten en liten henchman som det heter så, så fint på engelska, en liten hantlangare. Med betoning på liten för det är en, en dvärg som, som kilar omkring där i stan och av någon anledning så, så lägger ingen märke till honom. Inte ens när han kommer med hög hatt och svart klädsel för att ändra ja, den här skylten framför stan där det står hur många invånare det finns för naturligtvis så dör de så ofta att de måste ha en griffeltavla där av alla saker. Alltså, den här killen, han är överallt. Han, han gör allt möjligt. Han är und till en början hos harkel, Hakel Spoiler. Och jag kan inte låta bli att gilla honom. Han är charmig på ett väldigt udda vis. Mm, det, det är han ju och ja, man får ju snabbt känslor för, för Bob här för han är ju så hunsad av eh, vår antagonist i den här filmen och ja, han avskyr sitt, sitt liv och sitt jobb egentligen och... Han, han letar Desperat efter en väg ut Och till slut så kan han inte stå ut Med, med de här bizarra åren Och ha hjälp folk till höger och vänster Längre så ja han bestämmer sig För att byta Läger och, och Ställa sig mot hela zombieorden Istället Och ja det är, det är Mycket kärlek som är riktad mot Bob här Och man vill Verkligen få oss att verkligen känna för den här figuren trots att han gör vedervärdiga saker eller försöker göra vedervärdiga saker under, under filmens lopp här så finns det ändå ett hjärta där och det, det är det Filmen vill, vill lyfta fram också om man vill få eh, hans resa och bli en, en, en resa mot botgörande och, och vända blad och börja ett nytt liv också. så att det, är, ja, det är en rätt så härlig figur som eh, kanske är lite svår att placera vissa gånger men... Eh, jag tycker ändå att det är härligt liv och också mycket bra agerat av Ed Gale här som jag tycker ger, ger mycket bra liv åt, åt lille Bob. Ja, Ed Gale gör faktiskt en riktigt bra prestation här och jag är villig att ursäkta väldigt mycket för Bob därför att... Det kan inte vara lätt att jobba åt en sådan galen panna som Ralph. Därför att när, när Ralph blev upprörd av att Bob inte gjort vad han har sagt till honom, vad gör Ralph? Jo, han slänger ner Bob i en kista, drar ut honom till den lokala brunnen och slänger ner rubbet där. Det är alltså en, en normal bestraffning för den här vetenskapsmannen att ta till, så... Jag hade också försökt hålla mig på, på hans bästa sida om jag, om jag var anställd av honom. Samtidigt är det ju inte svårt att förstå att han, han letar ju efter alla ursäkter att, eh, att lämna den här galen handen. Så mm, han gör en del tvivelaktigt men jag kan inte låta bli att förstå varför. Ja det är ren och skär överlevnad till en början skulle jag tänka mig och ja, man, man ser hur han verkligen våndas inombords när han försöker gå Ralph till mötes och utföra hans makabra orders så ja det, det är en, ändå en, en, en skön figur, det är väl den av byborna som egentligen man får mest tycke för för där är inte allt för mycket bevänt med, med övriga invånarna i Soraya, tycker jag. Ja, nu är det ju inte som så att de andra byborna i den här staden är särskilt sympatiska eller sådär. De är ganska så otrevliga på många sätt och vis. Där, där är väldigt få drag som jag skulle kalla för sympatiska på något sätt. Så när man har det att jämföra med så, så är ju Bob den man lättast tar till sig. Nu är det ju barn från det lokala barnhemmet för blinda barn som ändå har lite sympati man kan ha. Men, men samtidigt så blir de så överdrivna också att man inte riktigt kan, kan ta dem till sig hundraprocentigt. Men det, det finns intressanta människor här men ähm, att ta till sig dem det är, det är desto svårare. Ja det är, det är verkligen jobbigt fast ja, tjejerna hittar ju ett par ja någorlunda hyfsade individer under filmen lopp där också som de ja, fattar lite tycke för, för av en anledning eller en annan så det, det finns ju kanske lite hopp i den där stan men ja, det är inte mycket bevänt med, med byborna där överlag det är verkligen bonhålan personifierad och det extremsta och det är, ja, det är väl lite av skärmen med just hur man presenterar byn i, i det här fallet också. För det, man går verkligen till, till överdrift så det förslår här. Och, och det, det, ja, jag kan inte låta bli att fnissa åt det lite emellanåt faktiskt. Nej, det kan jag inte klandra dig för. Och på tal om att skratta och fnissa så är det väl hög tid att gå över till det visuella i den här filmen. För... I och med att det är en zombiefilm så antyder ju det att man kommer ha en hel del sminkning och andra specialeffekter här. Och det bästa sättet jag skulle kunna summera dem med det är väl skrattretande. Väldigt ofta ser det extremt billigt och extremt dåligt ut. Nu finns det en viss skam i det. Absolut, men om man förväntade sig något mått av kvalitet, det är inte där det sitter- Nej, det är, det är väl inte den, den huvudsakliga beståndsdelen här som, som får det att och, och bli bra, nej. Men ändå, alltså zombiemaskeringen här, det är väl inte det sämsta jag har sett i in, en in zombiefilm i mina ragar faktiskt. Där är ett par zombier som faktiskt ser sig helt okej okay ut också och... Det är ett genomgående skämt i, i filmen också med en av de, de förrymda zombiesarna som jag inte kommer så långt ut från gruvan utan fastnar och blir väldigt fascinerad över en videokamera där och bara tittar på den hela tiden. Eh, och där tycker jag ändå att de, de har gjort väldigt mycket med väldigt lite där eh, Han spenderar en hel del tid framför, framför kameran så man får se honom en del eh, Och ja, det, det, det är inte så dumt Jag, jag hade nästan förväntat mig sämre eh, av, av en traumafilm Så ja, det, det vill jag ändå säga något skulle jag vilja säga så att det, överlag, ja, det, det, det är billigt så, så billigt det bara går. De har gjort väldigt många olika lösningar på, på hur som behoven ska se ut egentligen ibland är det bara lite vidmålning av ansiktet och ibland så går de till ja, det, det, det mer förruttnade stadiet. Eh, ju, ju längre man, man går åt det mer extrema desto mer lägger man märke till eh, maskeringen självfallet så ja, det, det är ju inte en av de, de stora fördelarna eh, med den här filmen och ja, jag vet inte vad man ska säga är, är den stora fördelen rent visuellt egentligen heller med Chopper Tricks in Zombie Town för eh, ja, det, det, det håller en, en väldigt låg standard överlag, alltså fotot är ju ingen höjdare eh, klippningen är ju helt horribel skulle jag vilja säga, det är eh, knappt att eh, man Få ihop en, en film av det här För det är så... Hattigt, eh, ihopsatt. Jag vet inte om de, de inte hade något med material som de kunde sammanfoga det bättre men alltså timing och, eh, och, och tempo i, i, i klippningen här det, det existerar bara inte. Eh, så att det, det är väl det, det stora negativa jag skulle vilja säga om, om det visuella. Men eh, annars alltså om man ser bara på lite av, av kamerarbetet så är väl inte det det, det sämsta jag har sett i mina dagar heller. Man vi försöker göra något kreativt med, med fotot här. Det är, det är ganska det, det är trist och det, det är billigt vissa gånger, men ibland så ser man ju lite, lite kompetent filmmakande här också. Att man säger att det är någon som har tänkt till hur kameran ska placeras eller förflytta sig. Och, ja, det, det ser ut som en film ibland också faktiskt. Ja, det ska vi faktiskt ge den här filmen. Att den ser ganska ofta ut som en film faktiskt. Ja, klippningen är inte den bästa. Den är riktigt usel på många ställen. Men det finns en tanke där som, som ändå känns som att de hade en, en uppfattning om vad de ville göra. Men deras kompetens räckte inte hela vägen. Så är det ibland. Och... Jag är kanske lite snällare när det gäller den här filmen och när det gäller klippning därför att när det är entusiaster då kan man bara förvänta sig en viss nivå. Är det en studio som spenderar hundratals miljoner på saker och ting? Då förväntar jag mig att de ska veta vad tusan de håller på med. I det här fallet är jag villig att svälja väldigt mycket. Och jag hänger hyfsat med i historien. Den, den flyter på ändå. Trots att vissa klipp känns väldigt underliga. Vissa mellanscener kanske inte känns helt logiska i sammanhanget. Men eh, det finns ibland en viss... Glimt i ögat med dem, men jag skulle inte kalla det bra. Passerbart i vissa fall, men, men inte bra. Nej alltså det, det, det är helt klart man, man har inte samma förväntan på den här typen av filmer som man har på, på högbudgetfilmerna och man ser ju ändå att de, de försöker här och de vill eh, göra någonting med det hela de, de vet kanske inte alla gånger hur man går tillväga på bästa möjliga sätt men eh, som sagt entusiasmen finns där i alla fall så eh, jag håller inte skavankerna. Ja. Uh -huh mot den här filmen överhuvudtaget utan det, det, det kunde gjorts bättre men det, det är det här man får när man ser på en film i den här budgeten ofta och det är ja, man, man får det till, till en hyfsad helhet i slutändan i alla fall men just det, när det gäller det, det visuella, där har ju Troma ofta haft sina stora svagheter och kunna göra bästa möjliga med, med det man har tillgängligt och ja, det, det är inte alltid de, de har eh, lyckats oskadda genom eh, filmmakandet alla gånger utan det, det har varit haltande och, och stultigt många gånger här. och ja, det är väl inget undantag men här eh, är väl också en film som nästan ser bäst ut av, eh, av många traumafilmer om man ska jämföra dem att eh, här, här finns det lite, lite baktanke och, och lite finurlighet i, i hur vi får för att se den visuella delen av, av filmen här. Så ja, det är väl också därför jag tycker- att det, det kan vara en bra inkörsport- för de som inte är så, så bekanta med, med det här företaget. Ja, och vill man bekanta sig med det- så ska man vara förberedd på att- specialeffekter är väldigt låg budget. Kamravinklar och kamera är inte det bästa. Klippning är tveksam många gånger- och Ljudet är väldigt speciellt också, ska tilläggas. Nu vet jag inte om jag har fått en dålig kopia som jag tittade på där ljudet var extra lågt eller att mixningen var fel. Jag vet inte, jag har hört rykten om att det finns olika versioner av saker och ting men allt nog, jag hade lite svårt att höra vad de sa ibland och jag vet inte om det är ett produktionsfel eller ett fel på versionen jag såg. Men förutom det så har de ju en hel del intressanta musikval också i den här filmen. Främst när zombiesen är ute och spacerar. För då är det någonting som låter väldigt tyskt eller väldigt italienskt. Jag har väldigt svårt att bestämma vad. Men det är pompa och ståt och det är väldigt eh, skrattigt. <laughs> Ja det är det, de, de väljer verkligen att sätta den tonen för eh, just zombiescenerna här och eh, det var en av de grejerna som eh, verkligen chockerade mig första gången jag såg Chopper Chicks, det var, det var just ljudvalet där. Eh, men eh, ja, jag, jag vande mig snabbt och lärde mig att uppskatta de här tonerna för eh, ja, det, det, det passade ändå in på något obskurt vis tycker jag. Eh, och ja, här har man ju valt lite, lite olika teman för de olika grupperingarna i, i den här filmen förmodligen mycket för att man inte hade så mycket pengar till att, att ha olika musikspår genom filmen som man återanvänder det är, det är mycket återanvändning i trauma också eh, så att eh, zombiesarna har, har sitt tema vetenskapsmannen har sitt tema brudarna har sitt tema och så vidare eh, och eh, ja i, i, ibland kan det kännas att ja, just, jag, jag kan den här musiken nu kan vi inte ta någonting annat men eh, just eh, zombiemarschen eller vad man ska kalla det, det eh, den har ändå så pass mycket skärm att eh, jag ändå får lite lite leende på läpparna när, när den dyker upp för eh, det, det är så opassande att det bara blir helt perfekt Ja, så missförstår mig rätt jag tyckte det var väldigt underhållande att höra musiken den gjorde det ju svårt för mig att ta zombiesen på allvar på något vis. Men, men jag får lite känslan här att de var ute efter humor snarare än att man skulle vara seriöst rädd för det man såg på bild. Jag, jag tror att de insåg någonstans... Det här ser alldeles för löjligt ut, så vi gör det till en komedi snarare än en rysare. Så en, en slags komedi hybrid där någonstans. Det, det är kladdigt, det är modiskt, det är zombies som brax om livet fram och tillbaka på olika kreativa vis. Och ja, det finns ju lite njutning där trots allt. Det, det, det finns det. det Det är ändå Även det är skärmigt med, med den avsaknaden av, av kvalitet Och här har man ju valt att, att tona ner Just det, det geggigaste I Struperchicks Och det är nog verkligen tur För det, det, det lilla som är med Det är Ja, det, det ser inte ut som det bästa jag har sett i, i världen men jag tycker ändå att de, de försöker fota det på, på bästa möjliga vis och ja, får en, en någorlunda effekt. Men ja, det här är absolut inte tänkt att, att vara någon skräckfilm överhuvudtaget, det här är bara det som ja. Vad ska man kalla det? Underhållning under citattecken kanske. Eh, så här går man ju verkligen bara på, på humor. Man ska ha skoj när man ser på Chopper Chicks. Och man har ju verkligen fått till ett koncept här som verkligen blir underhållande också. Hur, hur brutalt och, och chockerande det kan vara emellanåt så, så skrattar man ändå fortfarande. Och på tal om att skratta så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen nu. Och det blir väl en, en, en udda slutsummering för en udda film. För Chopperchicks in Zombie Town är ju någonting som inte liknar mycket annat vi tittat på. Oh, oh, oh, nej det är ju verkligen sant och... Um... Ja, hur, hur ska man summera en film som det här? Det, det här är det, det mest seriösa samtalet jag har haft om trauma någonsin tror jag. så det Bara det känns väldigt märkligt. Eh, men jag ska göra vad jag kan här. Eh, Chopper Chicks in zombie town alltså. vad va, va är egentligen bra här? Det, det är... Det är ett så, så styltigt, ogenomtänkt manus som eh, exekverats dåligt och, och sammanfogats ja, rent horribelt. Eh, det är en film som, som borde vara under all kritik, men... Eh, Ja, ja, ja, ja, jag kan bara inte sluta le och mysa för, för fulla muggar här. Alltså. Chopper Chicks, det, det är mitt tycker ett, ett exempel på Traumas styrkor och på det svagheter också. Fast där svagheterna egentligen inte betyder så mycket. Trauma är ett, ett rebelliskt filmbolag och dess filmer genomsyras av just det... Den attityden av uppkäftigheten, ovilja att foga sig och att stå upp mot etablissemanget. Man, man, man tenderar att göra filmer som det vanliga studiesystemet aldrig skulle ägna tanke på att göra. Och man gör det med en sån, vad ska man säga, simplistisk glädje och trotsighet att mitt hjärta ja, det bara smälter. Ehm. Det är dock inte bara dumheter som trauma presenterar trots det, det ytliga effektsökande skalet filmerna tenderar att vara en, en just en hyllning till det, till det annorlunda och fulla av konstanta gliringar till det normala samhället och dess skenheliga attityd. Och Chopper Chicks är definitivt inget undantag men Troma är kanske lite mer återhållsamma här än vad man tenderar att vara eh, både på gott och ont. Det, det är en mer klassisk historia det berättar här klassisk eh, under citattecken här också om man fokuserar mer på karaktärerna och man gör gliringarna lite mer subtila och inbakade i narrativet och med subtila menar jag då med, med traumas mått mätt. är man inte van vid, vid deras galna syn på filmskapande är det nog chapter Chicks in som jag rekommenderar att man använder som språngbräda in, i, i galenskaperna som är trauma, det är, det är inte fullt så chockerande som att kasta sig in i en uppsjö av lämlästningar- och kropsumor och allmänna äckligheter. Chopper Chicks känns mer som en, en riktig film- men där skapar glädjen- och den rebelliska attityden fortfarande- är ständigt närvarande. Och ja, det, det är nu ja, 15, nästan 20 år sedan- jag senast såg Chopper Chicks. men den tiden- ...betyder absolut ingenting. Jag, jag sitter där fortfarande... ...med ett snedvridet leende på läpparna... ...och, och njuter av allt som filmen har... ...att bjuda på. Trots det lite träaktiga skådespeleri... ...trots den horribla klippningen... ...och trots den absurda logiken... ...i berättelsen... Uh, ...Chopper Tricks är, ...är trots dess genomgående brister... ...bara ren och skär filmmagi... ...som bara är stolt... ...över att vara sig själv. Och uh, ja... Det, det är helt enkelt därför jag älskar Troma. Och trots vad jag kommer att säga här nu så kan jag säga att jag förstår dig. Jag förstår din kärlek till det här bolaget och jag förstår din kärlek till den här filmen. Det är någonting speciellt som händer här. Och att kalla det filmmagi... Ja, det stämmer kanske, men det är någonting väldigt speciellt som uppstår på filmduken. Med det sagt så är det ett uselt manus, det är tveksamt foto, det är... Ja, horribel klippning och tveksamt ljud också för den delen. Specialeffekterna är inget speciellt och vandrar mellan helt okej okay till helt absurt och... När det gäller skådespeleriet så är det mer entusiasm än kompetens som vi ser på bild. Och för all del, jag kan respektera vad det är de försöker göra här. Jag kan till och med uppskatta den här filmen och älska den för vad den är. Jag är ärligt nyfiken på att se mer vad trauma har att erbjuda samtidigt som jag är lite skräckslagen inför vad jag kommer att se- Samtidigt kan jag inte göra annat än att varna folk från att titta på den här filmen därför att Chopper Chicks in Zombie Town är ingen bra film inte med normala mått mätt. Ska man se en sån här film, då måste man älska skitfilm och alternativfilm för det är vad trauma tillverkar. Det är en intressant upplevelse, det är en hissnande resa, men förväntar man sig Hollywood-kvalitet här så blir det nog ingen vidare upplevelse. Man måste gilla det udda, man måste gilla det hemgjorda som existerar i Tromas värld. Gör man det, då blir Chopper Chicks in Zombie Town en riktig fest för ögat. Ja, så då fick du inte bara negativa upplevelser här utan du, du kunde se lite grann av vad trauma har att erbjuda och, utan att få, få hjärnan fullkomligt förstörd av, av det du fick uppleva. Så bara det att du, du fortfarande sitter här och pratar just nu det, det gör det hela till en, en positiv upplevelse för mig jag är jag är glad att jag inte fick dig in på Ja, en mer destruktiv väg här. ja destruktiv är inte riktigt i min person. Men vill man känna att man, man riktigt rensar paletten inför att titta på annat- så, så är ju det här en, en bra studio att titta på, känner jag. För man ser någonting som är helt absurt och helt vansinnigt- och när man sedan återvänder till Hollywood- då känns nog allt man tittar på riktigt, riktigt bra. Så jag, jag ser det som någonting sånt där. En palettrensare helt enkelt. <laughs> ja, jag kanske nästan ser det tvärtom i det fallet. Om man tar det jämför för en film skulle man kunna få minst hundra Troma-filmer. Och om man skulle ställas in för det valet så är jag ganska säker på vilken väg jag skulle välja i alla fall. Ja du, men smaken är ju så olika där och det är därför som vi har en, en intressant diskussion med varandra. Jag är ju en mainstream-kille och gillar stora blockbusters. Du gillar det lite mindre och det lite mer udda och tillsammans så täcker vi upp alla baserna. Ja, intalar jag mig själv i alla fall. Men eh, nu är det hög tid för oss att lämna det här träsket bakom oss och söka efter någonting med lite mer kvalitet kan jag tycka för eh, nu ska vi ta oss an någonting som har en betydligt tyngre historia och ett betydligt tyngre ämne men som likväl är animerat. Mm, ja det, det blir det nästan den totala motsatsen till, till dagens film. Nu blir det allvarligt och nyanserat och vackert och tankfullt och ja, det, det känns faktiskt lite, lite Smått chockerande för mig just nu, nu när jag har gått att ner mig där jag i, i traumaträsket igen. Men eh, jag känner ändå att det, det är någonting som lockar där. Det, det nästan poetiska som, som vilar. Och den, den allvarliga grunden från krig och annat som man försöker hitta. Jag en, en, en vacker saga ur. Någonting som. Eh, Ja, man kan dra lärdom av. Ja, det, det, det ser väldigt spännande ut. Jag går helt blind in. Men eh, av det lilla jag har sett så känns det som det här kan bli en ja, väldigt gripande men givande upplevelse. Ja, det är ju från en studio som vi inte är lika bekanta med men som har levererat någonting som verkar ha uppskattats väldigt mycket. Jag har ju fått den här filmen rekommenderad för mig privat och jag blev nyfiken, jag nämnde den för dig och nu sitter vi här och ska ta oss an den. Och jag tror jag behöver det, för det, det känns som att jag har kanaliserat trauma under hela den här inspelningen. Jag känner att nu, jag behöver komma undan från det här. Jag behöver komma in i någonting som känns betydligt mer seriöst och välgjort och storslaget. Även om det bygger på hemska saker och historier om människoöden som kanske inte alltid är så där. ...jättelyckade där... ...det bästa man kan hoppas på... ...är det bitterljuva. Åh, oh, det, det låter riktigt vackert... ...och, och lockande det där... ...och ja, ja, av det du har berättat för mig... ...så... Eh tog det inte lång stund för, för dig att övertala mig och, och verkligen ge mig i kast med det här. Jag eh, känner vissa antydningar till, till andra produktioner av det här slaget och ja, det, det känns bara rätt just nu. Jag kan verkligen behöva rensa paletten jag också efter all skit vi, vi har fått eh, uppleva idag här eh, både billigt och, och bokstavligt nästan. Eh, så eh, bara kunna försöka. Försöka, eh, hitta det vackra i tillvaron igen. Det, det hade faktiskt varit riktigt uppskattat. Så vi får allt ta och söka skydd när flyglarmet går och vad som än händer så hoppas jag att inte våra hjärtan kommer att brista. Men eh, tills dess så